Molt bé, reemprenem aquesta segona part del ple i entrem a pregar i preguntar d'una manera breu. Eh? Intervencions, preix preguntes. El senyor Joan Font, plau Sí, abans, quan parlàvem del... del el punt aquell en els canvis del personal ha parlat sobre l'oficina de turisme a la Casa Empordà m'agradaria em, si ens ho podia explicar una mica més si, ha, si té algun termini en menys si es plantegen la possibilitat d'obrir l'oficina de turisme mentre encara no funcioni la resta de, de l'equipament i fins i tot si, si es plantegen obrir-la sense acabar les altres fases del projecte o, o no. Senyora Senyora Mata. Gràcies. Si m'ho permet, donaré lectura a unes preguntes que les joventuts del partit el que represento, la joventuts d'Esquerra Republicana, doncs, me demanen doncs, que, que transmeti el regidor de Cultura i que en el de curs dels propers dies seran registrades a l'OMAG. Eh, el que diu és que fa tres anys el Consell Local de Joventut de Figueres va redactar i aprovar per unanimitat la proposta del reglament de l'Embarràquet i es van redactar i aprovar les condicions d'accés a l'Embarràquet. El propi pas després de la redacció i aprovació per part del Consell Local de la Joventut era que aquest document fos compartit amb l'Ajuntament i que s'aprovés finalment i que fa 3 anys que s'està intentant que això sigui possible però s'ha fet palès que no hi ha manera doncs, que això s'acabi aprovant. S'han posat de manifest problemàtiques amb l'adjudicació d'estants i amb el reglament es va obrir el debat del canvi de model de l'embarràquet un canvi necessari per tal de fer que aquest festival pugui continuar subsistint i creixent. Moltes de les problemàtiques i males gestions fa temps que es podien evitar si s'havés aprovat aquest reglament. I llavors, doncs, el que, fa, el que es fa, les preguntes expressament són, després d'una de espera des del mes de maig amb les 160 entitats de Figueres, per tal que es voti finalment el reglament redactat per les entitats del Consell Local de Joventut, eh, s'aprovarà el reglament redactat impulsat per les entitats del Consell Local de Joventut de Figueres. Tenint en compte que l'embarràquet va néixer impulsat per les entitats juvenils i la partida de pressupost del qual surt és de l'àrea de joventut, els menys tindran les entitats juvenils convocant a totes les entitats de Figueres juvenils o no a una reunió per votar el reglament de l'embarràquet. I en el cas que es, es constitueixi una comissió des de l'Ajuntament per redactar un nou reglament, es espectaràn les propostes fetes en el reglament redactat per les entitats del Consell Local de Joventut de Figueres, fetes pels redactors i màxims i impulsors del reglament, s'inclouran membres del Consell de, de Local de Joventut de Figueres a la redacció del nou reglament i membres de les entitats que van participar en la redacció del reglament. Altres eh i... precs preguntes, el senyor Caselles, si us plau? Sí, un prec. Escoltin. A veure si podrien estudiar, no sé, suposo que ha de ser competència del senyor Felip. Mm. A la llar dels pins eh, hi ha un sorral, sembla una cosa molt d'estar per casa, però la veritat és que és important hi ha un sorral i hi ha arbres a sobre i hi ha molts estornells i embruten i les sorres s'embruten, han demanat en a l'AMPA que es compri una mena de toldo que tot el va 400 euros, em sembla Però jo em sembla, crec que l'Ajuntament hauria, igual que per exemple el Carme Guas que es va posar un tendal al seu moment pel sol i es fan obres per arrecar coses de, de les escoles com és natural i necessari home, si això ho causen els ocells poder des de l'Ajuntament a mi m'agradaria que es pogués veure si es pot sofregar doncs, el tandal aquest per tapar la sorra a les nits i que no s'embruti. Eh? Gràcies. Més intervencions? La senyora Almedo. Sí, gràcies. Uh, bé, volia fer una... A veure, els veïns de tot el que és, és l'Enric Morera i tot aquell entorn. Llavors, bueno, es queixen, ens han vingut a fer unes queixes, diguent que, bueno, hi ha una persona que es dedica al vespre a doncs, anar amb unes, amb unes bosses plenes de menjar per gats. I llavors, bueno, és un problema realment ja preocupant, eh? Perquè, bueno, s'hi passa poder com una hora donant menjar i llavors, doncs, cada dia hi ha més gats i, bueno, alguna actuació es tindrà que fer perquè no, no saben i ens ho han fet arribar. Tot aquell entorn, doncs, del, del Parc, de l'Enri Morera, tota, tota aquella zona que ja més o menys ja ho coneixeu. Molt bé, fet aquesta bueno. primera volta, passem a contestar. Eh, la primera, en el senyor Joan Font, sobre el tema de Casampordà. Home, el tema de Casampordà és que el com que d'una manera personal per a mi té un significat. A casa Empordai tenen que anar aquests dos equipaments, un d'ells amb poder d'atracció al turisme, a les visites que tinguem a la ciutat i que juntament amb l'oficina de turisme que ja rep més de 100.000 persones per ella mateixa anuals, per tant pot constituir un lloc en el que puguem moure aquest allau de visitants que tenim a la punta de la ciutat i permeti per tant que hi hagi un millor coneixement de la ciutat i una ampliació de l'estada i una ampliació també de la despesa que poguem formular. Llavors, eh la sistemàtica que s'està seguint és en aquests moments redactar un projecte per la segona fase d'aquesta casa Empordà amb els recursos que tenim amb el pressupost de 600.000 € que permetria arribar a una pràctica disponibilitat d'aquella zona per eh, fer l'activitat que s'hi pretén, que és aquesta d'un centre de degustació, d'exposició i d'interpretació de productes de la terra i al mateix temps posar en funcionament aquesta oficina de turisme. Eh, per tant, eh, la sistemàtica, repeteixo, és en aquests moments redactant el projecte per a fer aquesta... Eh, infraestructura, aquesta millora amb els recursos que tenim i eh, posar en marxa també l'oficina de turisme per la qual es necessita també fer un eh, pressupost eh, i un eh, projecte que permeti posar-la en funcionament al llarg del 2014. És probable que no aconseguim eh, tindre al mateix temps l'oficina de turisme ja en marxa i l'altre equipament en tant que per la gestió de la Casa Empordà en tant que equipament i en tant aquest centre de productes de la terra, una de les opcions és el trobar bé sigui en règim de cooperativa, bé sigui en règim d''una empresa que opti en el concurs, bé sigui per qualsevol dels altres mètodes legalment establerts que en allà s'hi ubiquin una, els productors i aquelles entitats que vulguin, i que vulguin participar en aquest eh, lloc eh, exposant i eh, oferint la degustació d'aquests eh, productes de la terra. Eh, per tant, això exigirà una segona fase que serà l'elaboració d'un plec de condicions que permeti que aquestes empreses, que aquestes entitats, que aquestes cooperatives puguin optar-hi i eh, per tant gestionar-ho eh, i eh, constituir aquesta força, eh, aquest lloc, de, aquest pol d'atracció per a la gent que vulgui i tindre que bueno, que disfrutin de lo que són els nostres productes de la terra per tant repeteixo, d'una banda primer projecte d'execució d'aquestes obres que eh, tenim ja pressupost eh, redacció del projecte de lo que és l'oficina de turisme que s'està també treballant i a continuació eh, redacció i eh, posada a concurs d'aquesta segona fase que és per la gestió de l'equipament en aquest aspecte concret per el tema del Consell Local de Joventut, reclam... tenim unes dates aproximades i de fet tenim inclús una, una presentació que li podem fer arribar. En, en el seu moment es va fer una presentació concreta i aprenc nota per enviar-li aquesta presentació amb aquestes dates concretes de tot aquest procés. Uh, per al tema de Consell Local de Joventut el reglament, el senyor Pere Giró li podrà, els hi podrà informar uh, Sí, uh, aviam senyora Mata em, em sap molt de greu que em faci aquesta pregunta i no no per, per vostè sinó per mi mateix perquè veig que o no m'explico bé o la GERC no, no m'ha entès o no vol entendre'm i li explicaré senzillament dijous 5 de setembre d'aquest any hem enviat un correu electrònic al, a un representant de la GERC i al president del Consell Local de, de, de Joventut. Eh? Benvolguts, ara que ja ha passat l'estiu i que tothom més o menys es recompora les seves obligacions, ens agradaria promoure la reunió sobre el reglament de barraques que teníem pendent. Com que tant des de la GERC com que, i des del Consell Local de Joventut sou els promotors de la idea, en principi el, el, el interlocutor en aquest sentit tindrà que ser el Consell Local, però per deferència i ser promotors, també envio aquests correus a la GERC, eh? us demanem que proposeu una data i hora que us vagi bé per tal de garantir la vostra presència a la convocatòria. 9 de setembre, eh? una setmana després. Vaig enviar-vos un mail la setmana passada sobre el tema del reglament. Que fem? Posem data nosaltres i esteu interessats? Encara, si us plau, digueu alguna cosa. 9 de setembre. El 10 de setembre, eh? la presidenta en principi és la nova la presidenta de la JARC, diu, els de la JARC hem parlat amb el president del Consell Local de Joventut sobre la data per fer la reunió, i diuen que aquesta setmana ho parlaran per veure quan els hi va bé per quedar a la reunió i els posaran en contacte amb tu per acordar la data. En principi ens han respost que segurament seria la setmana vinent. A nosaltres, els de la JARC, la setmana que ve ens aniria bé per quedar, etcètera, etcètera, però definitivament entre setmana. Això és el 10 de setembre, i nosaltres el 18 de setembre, en l'altre rebre resposta, enviem un correu al president del Consell Local, diu, us plau, pots desencallar el tema de la reunió del reglament de Borraques i proposar una data que ens doni temps per fer una convocatòria des de l'Ajuntament. Eh? I també informem, eh? no som a temps de fer cap reglament el 2014, la proposta ja seria pel 2015. Eh? La convocatòria de sol·licituds del 2014 hauria de sortir a finals d'octubre. Resposta del, del president del Consell Local, una trucada al departament proposant, eh, eh, proposant dates dates per, per aquesta reunió. Resposta a la GERC, nota de premsa i pregunta al ple. Aviam, jo em, em sap greu però a mi no, no m'agrada treballar així. I encara més, a principis de juny vaig tenir una reunió amb la GERC i vam abordar a part d'altres problemes amb la joventut, que ja saben que quan me truquen tinc reunions, vam abordar aquest, aquest tema i els hi vaig proposar tots els passos que teníem que, que proposar. I no solament això, que el 15 de juny d'aquest any va ser el primer que vaig rebre, després de molta insistència, aquest reglament que havien apropat. No l'havíem tingut en, tots, en tot aquest temps. I per què aquest, aquesta reunió amb, amb altres entitats? Perquè a Barraques, eh, l'Embarràquet, són 14 Barraques on vuit d'aquestes barraques ja ho van proposar i ho proposem sempre abans d'entrar a, a, a les propostes de, de concurs de les barraques, proposem amb el Consell Local quina és la quantitat que fem solament per pel, les entitats juvenils que són 8 eh? i sempre ho hem fet des que sóc regidor m'he reunit amb ell i abans de la convocatòria ho hem decidit, aquest any precisament hem decidit aquestes 8 però després n'hi ha 6 que són per entitats socials, entitats juvenils, entitats perdona, entitats esportives, eh, i aquest any, fesos, n'hem fet una de, que, nova entitat que no ha participat mai en barraques. Jo considero que aquestes sis entitats també han de participar amb aquest reglament, i jo estic per convocar una reunió perquè la GERC i el Consell Local, en aquestes entitats que també poden participar, eh, que cinc entitats vol dir que de, de, de socials i esportives en hi ha moltes i vull tenir una reunió perquè ens expliquin, els del Consell Local de què és, de què és aquest reglament i puc si posar, si fem el reglament, amb tots els processos que evidentment, com sap, com sap vostè un reglament no és un tema que es pugui aprovar en un moment s'ha de fer una comissió, que aquesta comissió evidentment han de participar les entitats que han proposat el, el, el, el, aquestes, aquesta, aquesta, aquesta proposta i és això, i ja està el procés està així, jo independentment de que esti, em sàpiga greu i tot estic obert, evident a que proposi una, una, una, una data i sempre estaré obert, també em sap greu que diguin que el, el que és la, el model d'en sigui obsolet, veure, que diguin que jo sóc obsolet molt bé, però que, que, que, els, que, que tots els que han participat durant 25 anys a les, a les, a, que aquest serà l'any 25, han participat amb un procés és totalment participatiu, que l'Ajuntament només posa quatre condicions, que és el pressupost, el pla d'autoprotecció, els dies, eh, perquè són les festes, els horaris de, de, de tancament, tot l'altre ho trien totes les entitats. Jo considero que eh, dir que és obsolet, que s'han de canviar coses, evidentment que s'han de canviar coses, sempre s'han de canviar coses les coses, però jo considero que aquests processos i evidentment que s'aprovarà si la gent decideix aprovar-lo. Evidentment que han de participar les entitats socials, evidentment que res, respectarà el consell local, però jo la manera de treballar no és aquesta, no és d'anar amb notes de premsa o amb preguntes en el pla. Meva, I en dos anys ho he demostrat. La meva manera de treballar és amb reunions, amb, amb, amb xerrades, amb trucar, en reunions a les 8 del matí. si Jo sempre estic ara en aquest sentit obert en aquestes, en aquestes condicions. Entenc que li hem tocat la sensibilitat. Uh... Anem ara al senyor Casellas, al PSC, la llar d'infants dels Pins, que el segon tiner d'alcalde, el senyor Godoy, li podrà respondre. Molt de gust. Eh, és que aquest matí m'ho ha comentat a la coordinadora de les llar d'infants, el tema aquest, aviam, això és una cosa tan senzilla com que la direcció del centre va demanar a, a l'AMPA si podia assumir el cos no perquè no estigués tapat el sorrel, que ho està, està tapat amb una lona de color negre, el que passa que bueno, per aguantar la lona cada dia posen les ampolles amb aigua perquè s'aguanti tot plegat i l'únic que van dir escolta, per què no fem com l'altre llar d'infants de, de bon pastor que té una lona amb unes gomes ben posat, ben maco i això I, i els ja van dir que hi va estar d'acord. No van demanar a l'Ajuntament en cap moment, que s'hagués pogut doncs, bueno, vull dir que és, és una cosa tan senzilla com aquesta eh? perquè és un sistema que ja això ve de molts anys que jo eh, també havia estat a l'ampa de, dels pins, que era allò de col·laboració per anar, fent, per anar fent les coses eh? el Jardins Enric Morera el senyor... No, no. no, en prenem nota sabem que veure, des de l'àrea de medi ambient els controls de les colònies de gats els tenim força controlats evidentment està prohibit i això sí que d'això està prohibit donar menjar i nosaltres el que farem és amb el nostre inspector medi ambiental que tinguem controlar que aquesta que, aquesta, que en aquesta plaça doncs, no, no donguin de menjar en els els gats eh? Una segona ronda rondaré eh, que va ser l'últim ple es va parlar del, del fet de que l'actual normativa em eh, impedia circular en bicicleta per, per la zona per la zona peatonal. Eh, M'agradaria saber si hi ha voluntat d'arreglar-ho això si ho, si ho podem modificar i, i com s'hauria de com és el tema. Senyora Mireia Mata. Sí, gràcies. Eh, N'hem parlat en aquest ple, però volia tornar a insistir en el tema de, de la pàgina web de l'Ajuntament i tot el que fa refer, referència també a la tramitació electrònica. Avui tornava a estar a la pàgina web amb, amb dificultats al servei. Jo no sé si és que tenim un sistema de seguretat molt fràgil i realment cau molt sovint eh, per conseqüència de sabotatges, també és cert que les tramitacions electròniques de l'OMAG eh, tot sovint no són accessibles o, o, o fallen o triguen molt de temps en, en poder-se fer, jo crec que en aquest pla que es deia de l'Ajuntament de Modernització d'Accés a l'Administració Electrònica ens hauríem de fer un plantejament seriós i ser com a Ajuntament la prova de que, de que ens ho creiem i que, que, que oferim serveis d'informació i tramitació amb seguretat. Senyors, sí jo també, jo també volia parlar del web però és al no, no voltant del, de l'emoció que finalment vam aprovar d'allò de poder penjar les rendes i les declaracions d'impostos de, de societats, el que li convingui doncs que no n'he no sapigut res més i ja no sé com fa, del febrer poter o, o més fora bo que hi poséssim fila de l'agulla Senyor Borrego. Gràcies, senyor president. Eh, demà demà farà la taula de contractació de, de les obres de la Praça del Gra i volíem veure si des del govern eh, si han canviat la data d'acabament d'obres perquè creiem que és clar, si demà, demà sabem l'empresa que es posa en marxa del límit de temps en què vostè s'ha marcat el gener no, no creiem que es complirà tinguin en compte el temps i que és Bé, entre mig tenim les festes de Nadal i, i bé, bueno, que el temps suposo que l'hivern tampoc ens ajudarà. A veure quina data ara ens poden dir. Respecte també a la plaça de Gra, eh, sí que ja tenen un... A veure què fem amb el refugi, perquè actualment no sé si vostès han donat una volta per la plaça de Gra, però ho vull dir, l'aspecte és lamentable, per no dir patètic. Allò que hi forat s'ha convertit en brutícia, que la gent tira... Herbes, és, bueno, la imatge és, ja, la és o ho netegen o, o ho tapen, però vull dir allò és vergonyós, vergonyós és a dir, vagin a fer feina però deixin-se d'aquestes de, de, de, de, de coses. En la comissió informativa del 26 de juliol vaig treure el tema de que alguns paradistes ens havien comentat el tema de càrrega-descàrrega al, al mercat.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 i per últim, ja sé que no és ètic, però ja que el senyor Fona ha parlat el tema de les bicicletes suposo que el senyor contestarà. També m'agradaria saber quan li contesti eh, si d'alguna vegada eh, faran mà amb aquests incívics que van pel carrer amb les bicicletes. Que això sí que és un problema. Gràcies. Sí. El tema del de senyor Joan Font, el tema de les bicicletes, el senyor Pere Giród li farà li una resposta. Vanvalu que bueno, vaig dir a la Comissió informativa i a l'article de Circulació de vianants, l'article número nou eh, que posa que, no es poden circular amb patins, patinants, patins, bicicletes i tricicles, no podran circular per voreres, andanes, places i en general llocs reservats per avianants. Vale? Això és el que generalment posa l'ordenança, jo crec que, i és el que vaig dir en comissió informativa, la, jo faré la proposta al, al govern i a la reunió de regidors per intentar canviar o puntualitzar una mica més aquest, aquest, aquest supòsit per primer eh, a la zona de Vianants, evidentment eh, que es pugui circular o es pugui regular una mica més mm -hmm. específicament la zona de Vianants, el que és el rovell de l'ou específicament més lo que és la circulació en bicicletes. Respecte als incívics, evidentment això no pot respondre la Guàrdia Urbana amb els incívics i tolerància zero i evidentment Sé que hi ha multes, eh, i podrà corroborar-ho el senyor Llecora, de gent que circula en bicicleta en direcció prohibida, amb paraceres que no poden circular, i eh, jo suposo que amb això intentarem arreglar, jo sempre sóc partidari més de la conscienciació de la bona circulació en bicicletes, que no pas un, una, bona, una bona multa, però bueno, si hi ha gent que són reiterats, evidentment se'ls ha d'haver de multar en tant bon punt puguem proposar, que ho proposi en la reunió, d això, us ho informarem puntualment d'aquests canvis i evidentment direm que posar el procés de canvi d'ordenança, de civisme i tot el procés. Gràcies. Moltes gràcies. Sobre els temes de la web, bé, unes consideracions molt ràpides, en tant en que s'està canviant de servidor el web en aquests moments, precisament avui, s'estava fent aquest canvi de, del servidor amb el qual entenem que millorarà el servei donat que el que estava allotjat en aquests moments no oferia les suficients garanties i eh, responent a l'altre tema referent a les declaracions de cada un dels regidors eh, és opcional i cada un dels regidors ha de, de determinar si vol que s'hi pengi aquesta informació donat que afecta a cada un dels regidors i el que es penjaria és allò que ja cada regidor ha entregat i ha proporcionat a l'administració municipal eh, i que ja consta per tant en els arxius municipals però aquesta és una opció de cada un dels regidors i entenc que el que vostè fa referència és a la seva personal per... Estic preguntant, tot això que acaba vostè de dir ja ho hem acordat, pactat i més que discutit en aquest... El que estic, discut... El que estic diguent és quan s'habilitaran a la pàgina web que jo es pugui fer perquè a mi, per exemple, em corre pres a fer-ho, és això simplement una qüestió pràctica, no tornar a parlar de si, sí, si, sí, si, sí, no, qui ho fa? Entenc llavors que no havia quedat suficientment clar eh, quina era la qüestió molt bé, tan ràpid com els nostres informàtics hagin canviat el web de servidor i puguin posar-se en aquesta altra feina concreta. El tema del senyor Borrego, que ens pregunta sobre la mesa de la contractació de la plaça del Gra, en què entenc que els plaços d'execució van en funció evidentment del moment en què s'inicia la contractació. Els plaços de contractació, per tant, el termini que tingui l'adjudicatari per a poder fer l'obra no depèn, no depèn del moment en què se li adjudiqui sinó del plaç, el termini que té en virtut d'aquell propi plec de condicions per acabar l'obra les condicions del refugi i les actuacions que s'hi puguin fer no sé si el senyor Felip vol fer alguna consideració gràcies senyor president A veure. Sobre el tema del de refugi, jo sé que urbanisme hi està treballant, eh, no sé si es co adequat d'una manera o una altra o que si farem aquestes setmanes mira que si això va per llarg, pues, opta parem amb obra i posem una panxa això aquesta setmana hovien de decidir-ho. Eh. Sobre el tema també que és parlat de, de, de les zones de càrrega i descàrga en ton al mercat. ens estem reunint també en comerç. Eh, eh, intentarem també trobar eh, reunir-se també amb els marxants i fer una roda de de trobades perquè estem estudiant intentar fer un carril de serveis però no sabem ben bé com s'ha de limitar això allà, per tant des d'urbanisme i des de xerrades que estem fent estem trobant el, la manera de fer una zona de càrregues i discàrregues o fer un carril de serveis amb un horari controlat tot això bueno, s'està si estudiant no hi ha res fixa fet encara Moltes gràcies uh, Si voleu pot haver-hi una tercera ronda és per contestar amb el seu Felip, d'acord, endavant Gràcies, senyor president. Bueno, també vostè, suposo que, que llavors es mantenen en què la plaça s'acabarà al final del gener del 2014. Bé, el tema del refugi, bueno, espero, senyor, realment agraeixo aquesta d'això perquè actualment la, la, seva, la imatge és patètica, no? El tema de cara de descarga, a veure, jo no sé si és que no, no, el dia de la comissió vam intentar explicar-nos, no és el, el, els voltants, és a dir, els marxants normalment el que fan és entrar amb el gènere dintre de la plaça, llavors actualment no podrien entrar, però no entraven normalment per tant, clar, ens nosaltres entenem o que, o retinem les jardineres o no poden entrar, perquè clar, el que no farà un carril de servei que estigui a 500 metres per tant, clar, o retinen o, o retinen aquests pots que s'han posat, aquestes jardineres o que els senyors no podran entrar, llavors creiem que, el que és, és això, no no al voltant, sinó ben bé, per poder entrar al mercat a carregar-descarregar. Carregar. El regidor de Mercats, si vol fer alguna intervenció, el senyor Masquef. Sí, ens hem reunit aquesta setmana amb urbanisme, com deia el senyor Felip, i amb filles i mercats i amb la policia local, i estar a disposició de donar-li una resposta a la, a la major brevetat possible, que espero que sigui en... Bueno, en una o un parell de setmanes màxim perquè sí que és veritat que bueno, hem posat en cúmul els diferents punts de vista que hi han hi han diferents solucions i estem intentant triar el que sigui més òptima, òbviament de cara als marxants perquè com vostè diu, puguin entrar entrar i descarregar dintre la plaça la plaça del gra. però sí que aquesta setmana hem tingut aquesta reunió i vaig assistir des de representant a la regidoria de Fires i Mercats i també hi va ser present la guàrdia urbana perquè volíem saber de primera mà la seva opinió perquè, òbviament, hi ha passos de devianants bueno, per intentar convergir els interessos de tots. Però sí, sí que és veritat que li intentaré donar la resposta en, en les properes setmanes, ho prometo. Hi haurien més intervencions a risc de fer-se odiosos per als culers? <laughs> la senyora Mireia Mata. Tinc una intervenció que serà la darrere i un, un preg. Uh, uh, la, la, la, la pregunta era que fa uns mesos vam preguntar al regidor d'Esports, al senyor quin Felip, eh, perquè li afectava, perdona, quin Ferrer, perquè li afectava per la zona, però també en quin Felip perquè li afectava per tema d'obres, era l'accessos a les pistes del Gurb. Les pistes del Gurb que tenen uns sots que són increïbles, va dir que era imminent, doncs que es procedís allò a aclarir, però vaja, no només eh, no ha estat imminent, sinó que ha tornat a començar la temporada esportiva i els pares i mares que es patim la tortura, doncs d'haver de portar els nens a, als partits i i a més a més veure'ls -e, resulta que allò està poc senyalitzat per tant la gent que ve de fora els costa molt accedir-hi i a més a més allò és increïble, allò hi ha uns sots, bueno, una cosa tremenda i per tant insisteixo en aquest prec de, de que això hi poseu reparo. I aprofitant el comentari que feia en Pere Giró del tema de les bicicletes a mi m'agradaria aportar una reflexió aquí Sempre que solta el tema dels ciclistes i el sol treure en Diego, sempre ens atreuen els ciclistes com si una gent, com uns diguéssim delinqüents incívics. Jo tendeixo a pensar, segurament perquè jo soc ciclista, que la gent incívica és incívica en bicicleta, amb patinet, amb cotxe, etc. A mi m'agradaria que quan reforméssim el reglament intentéssim imposar no tant les prohibicions com el seny. Mireu, jo avui perquè no he tingut temps de passar per casa a buscar la bicicleta perquè ara agrairia molt tenir-la, però si la tingués aquí, aquí darrere lligada, ara quan sortís del ple m'ho heu vist fer moltes vegades l'agafaria i pujaria sobre perquè no sabia aquesta prohibició i crec que com que la zona de Vianants està buida no faria mal ni posaria en risc la vida de ningú uh, Berlín o Amsterdam estan plens de bicicletes pel carrer, per la vorera, lligades als fanals i no passa res perquè la gent crec que té més seny i més civisme que, que no pas por a les prohibicions per tant jo crec que seria interessant que no féssim una reforma del reglament per fer més moltes, més sancions, per si no per intentar introduir més, més seny, jo crec que la gran majoria de gent que ens agradarà amb bicicleta són persones que ens estimem tant la seguretat i la nostra pròpia vida com els altres. Alguna altra intervenció, senyor Caselles? Sí, a darrera. A veure si podríem estudiar. De la mateixa manera que s'obliguen els uh, titulars de solars, uh, de solars a tenir-los nets i d'a més, Potser, per efecte de la crisi, fixem-nos que hi ha especialment alguns comerços, botigues antigues, d'aquelles que, sen... perquè em mantengueu, amb la porta al centre s'entraven al comerç i hi havia els aparadors en els costats, vale? un parell de metres en dintre. Molts... Hi ha comerços d'aquests tancats que han baixat la persiana metàl·lica i s'acumula una quantitat de papers i de brutícia però molt, molt a dintre. No? Fa una imatge terrible de la ciutat. A veure si podríem... Bueno, un inventari al que sigui donar un cop d'ull i veure si podem també doncs, fer-els i netejar, no? Que al final potés passaré un cop, això és menys problemàtic és passar passaré un cop de compra cada mes, però és que és terrible i n'hi ha bastants. Sí, sí, clar, ha... Alguna altra intervenció, senyor Borregó? Sí, gràcies, president. Ussito perquè dona el lòtema, però vull parlant de les bicicletes i és que quina evolució tinc que dir. Doneta, jo sé que vostè és una conductora bona de bicicleta. O si sigui, hom un forcó no està aquí, però sé que és una conductora bona de bicicleta. Los últims de mal de matí fem una volta per Figueres i es trobarem lo que ens trobarem. És o dir, sigui, que ven en bicicleta, que no ens respecten, és o dir, sigui, vos sortiu de casa, o sigui, però és però això és el comentari general de la gent. Per tant, Amsterdam, el nord d'Europa, escoltim, miri, tenen més educació, tenen més por, tenen més sancionats i per tant jo no demano sancions, només demano que es faci una campanya d'escolti, de, tots aquests senyors que s'agafen però pues, escolti en diversos idiomes, l'idea més clar i dir-li, escolti, en el seu, en el seu país es de fer, aquí no es fa. La próxima vegada, una multa, miri, petita, però una multa. Ja veurà com no prendran. Però esclar, el que no pot ser és que encara s'hi reclimines i encara se te giren. Volen tenir raó i esclar, és el que jo reclamo, el que es reclama la gent. Per tant, no, no és una cosa d'anar contra les bicicletes, no m'ho no he sentit mai. Però, més, el que parlo és que s'ha de fomentar, però amb civisme. Per tant, el que demanem, el que demanem és que des de Guàrdia urbana es, es faci una campanya, i després de la campanya se'ls sancioni. Però, sisplau, és que ens hem trobat anys aquí que hi ha hagut sancions o tres sancions en tot un any. I això és el que no pot ser, perquè estem veiem cada vegada, cada dia, cada dia, cada dia. I no hi ha més xines perquè no, no, no es vol. Per tant, és jo el que reclamo, no reclamo que es vagi en contra, sinó que hi hagi més civisme i que hi hagi una informació i després hi hagi la corresponent sanció. Me sembla que, que vostè jo tenen mateix, però no, no, no és anar en contra, contrari. Eh, si em permeten, eh, sí que la pregunta. Eh, L'altre dia, mm, si no t'ho hem el divendres va al regidor, el senyor Masquef, va fer una reunió eh, al Juncari de Parabosc sobre referent, eh, amb veïns sobre referent una una església evangelista que volien posar en el barri i que havia, doncs, pues, una miqueta portat a la gent a un cert malestar. Eh, bé, bueno, sabem que la reunió va ser una miqueta tensa i només si realment el compromís d'aquesta església eh, no es faci es manté. Gràcies. Molt bé. Eh, sobre el tema dels accessos als estadis, el senyor Quim Felip Mireia, eh, si ho que te refereixes és de dins de de Maria Pujolà que va cap a Baltà i d'Obergurd. Tot allò la setmana passada es va fer tot de àrids reciclats, per tant, està tot net això. Castell, no, no, no, però però, però, però des, de, des de Maria Pujolà també vas en direcció a l'estat al Obergurd, també tot allò i la baixada, tot s'ha fet amb bàrids reciclats, es va fer el divendres passat va quedar fet. Ah, però, això, va, però això, és, això és asfaltatge, no? no jo, jo dic que el que teníem entre els ríos és la part de l'Obergurt i hasta el Maria Pujoà, això ja es va fer la setmana passada, l'altre tros d'aquell no m'ho he mirat, la veritat és que no sé com està, això ja ens ho miraré. I el tema de senyalització per allà també ho, vàrem, també ho vàrem senyalitzar tot allò. Vull dir, estava senyalitzat des de, des de Maria Pujol hasta el Bèrgur. única cosa que veu, deu haver algú que no li agrada que estigui senyalitzat i ja és la segona vegada que n'hem d'anar a posar. Vull dir, el posem i l'endemà mai ja està fora. Però, bueno, i continuem posant els, els capells. Eh? Penseu que la majoria dels usuaris accedeixen per la pujada al castell? Ja, ja. Ja, ja, Sí, sí, sí, si vols agafar el... Perdoneu, penseu que la, la majoria d'usuaris, Pugem per la pujada del castell amb el trencant que, mà, que hi ha a mà esquerra i aquell trencant no, no està senyalitzat. Doncs m'ho miraré i ho mirarem de senyalitzar ho i ho a veure com està demàament i si no ho posem un pla d'asfaltatge del proper any. Estava precisament pensant en que el regidor de l'acord necessitarà pressupost per a poder fer aquest pla d'asfaltatge per l'any 2014, efectivament. I el tema de les preguntes de les bicicletes, la senyora Pérez Girol li podrà donar resposta? No, a mi molt bé perquè així ens faig promoció d'una enquesta sobre l'ús de la bicicleta, eh? sobre l'ús de la bicicleta que, es, que, que, que em proposat des de l'àrea de Medi Ambient. Eh? Si voleu participar i ja podeu explicar tota la problemàtica a senyor Diego que pugui tenir amb el, amb el tema sobre l'ús de la bicicleta a la ciutat. Recollirem tota aquesta informació i l'exposarem a tothom perquè així en saprem realment a Figueres si l'ús de la bicicleta s'han de fer canvis o no s'han de fer canvis. Sobre el tema de comerços tancats i bruts, aquí ens trobem amb una col·lisió entre les diferents competències en tant en que l'Ajuntament no és competent per accedir i eh, tindria una problemàtica per accedir als locals privats que, efectivament, entenguen això. Això ho haurien trobar i entenguen aquí eh, quan hi ha acord amb els privats, evidentment. Eh? Si vols eh, donar resposta en aquest sentit. S'haurien d'intentar trobar sobre aquest tema, precisament aquest matí ho estàvem parlant perquè el mateix que fem amb els solars hem detectat també, que, hi molt que, tu, que hi ha molts de llocs que, bueno, que no tenen les en condicions com han de tenir les entrades de, del que eren les botigues perquè els han deixat prou que sigui no? un de, de Fragana per exemple és el que hi ha a Las Vegas el cine vegues per. Vegas aquest, aquest també n'és un d'ells i, i molts d'altres el que estem fent és de bona fe els atruquem, aquest senyor de les vegues per exemple, que és, ens hem trucat i bueno, diu que sí però tampoc no ens en acabem de sortir, vull dir, el que sí que hem fet ara és intentar amb els sabadors, intentarem fer intentar fer un recorregut de la ciutat a veure quins vocals d'aquests són els que estan en més males condicions i a partir d'aquí començar a trucar a la gent però en bona sintonia, no? Perquè el que diu el senyor Benelto doncs no podem nosaltres tampoc igual, com, eh, de dir-los igual ho de fer per, per, per nassos, per dir-ho només, no. Això és igual que tots el paparassa que s'enganxen, s'enganxen a les façanes o s'enganen els vidres mateixos dels vocals aquests que no, encara no hi són. Eh, al principi ho feiem matejar per fer servir per, -se per ecoserveis, però també ens vam trobar que algú ens va recriminar que mireu perquè no nos matejavam a casa seu. Qui els qui, qui ens ho havia dit per tant, llavors hem frenat i inclús ara no, d'alguna manera doncs en aquests vocals que, que tenen els vidres, doncs també és, no ho podem fer perquè, perquè, per trobar-nos amb el que ja ens hem trobat. Els hi, els hi, els hi truquem i els hi diguem, però allò d'actuar com actuàvem fins ara eh, hem, hem recuat en aquest pas. Si el senyor Maskev vol comentar alguna cosa sobre l'esgrésia evangelista... Sí, Gràcies senyor president. No, eh, efectivament, senyor Borregó veig que estava ben informatit i va haver una reunió, però jo li explicaré el que diguem el que va passar. Eh, bueno, a mi em van cridar per una reunió perquè hi havia un malestar dels veïns, eh, llavors em, va, em vaig personar a l'Assoació local de l'Assoació de Veïns del de Jongària per Bosc i era perquè, Eh, doncs hi havia una Iglésia evangelista en, formada per persones d'ènia gitana que volia muntar una església en un, loca en un local d'aquells. sí que té raó també en el fet de que la reunió va ser una mica pujada de tot, va ser una mica menor doncs, desagradable. però a vegades perquè la gent també eh, focalitza la ira contra, contra l'ajuntament en el sentit de que eh, era un particular que, que jugava al seu local i eh, a una comunitat evangelista que estava disposada a pagar el, el, el lloguer. Eh, a més, per les informacions que tinc jo, eh, aquesta comunitat evangelista estava fent tots els passos necessaris per obrir aquesta església d'una forma legal, eh, fent el seu propi projecte encarregat per un enginyer eh, i seguint tots els passos que, que demana la normativa. Bueno, òbviament, vista l'oposició frontal que despertava en els veïns, pues, al final... Pues, i bueno, vaig, inter... bueno, vaig intentar intervenir i al final pues, ells van entendre que que, que, bueno, que, que millor no posar-se en un lloc on, te, on, te no, eren, on no serien gaire benvinguts perquè hi havia una posició radical dels veïns bueno, la, la puc, ent puc entendre o no la puc entendre és una qüestió que jo ja no, hi, jo ja no hi poso i al final eh, que el que vostè voldrà saber és si hi va o no hi va Uh, jo, per el que tinc coneixement, és que avui han firmat el que és la rescisió del contracte i, per tant, el, els veïns poden estar del Juncker per Parbós poden estar tranquils en el sentit de que les seves reivindicacions es van complertes en el sentit que l'Església no, no anirà allà. Però, repeteixo, sí que va ser una mica desagradable i, a vegades, la gent focalitza la seva ira en l'Ajuntament quan és un acord entre dos particulars que... que... Bueno, que un té la intenció de llogar i l'altre un, un ofereix el seu local i l'altre té la intenció de llogar però si, el que vol saber és fi, com ha conclòs l'assumpte és que eh, avui segons m'han comentat s'ha firmat la rescisió del contracte Moltes gràcies Hi ha alguna intervenció el vol contestar el senyor Borrego Gràcies s'ha presentat seu agraeixo que, que ho hagi confirmat això sé sí, que ja li he dit jo ja li, que, que, inclús perquè vam comentar aquest tema de que, que s'havia sentit vostè, una mica incòmode aquest, en aquest, aquesta reunió, però a també té que comprendre que eh, no és que es fugui sobre, sobre l'Ajuntament, però esclar, miri, jo quan vam com comentar que vaig posar el dissabte vaig estar un parell d'oretes durant volta el carrer Doctor Ferran tot allò d'allà Esclar, jo em vaig donar a compte l'ambient que hi ha per allà, en aquell barri i entenc que hi gent que es tinguin preocupats. preocupats perquè, no, per dir-li eh, en dues hores que jo vaig estallar no vaig veure passar ni un cotxe patrulla ni molt menys una gent a peu eh, brutícia bueno a què vulgui eh, manteniment zero, o sigui, però vamos zero, o sigui, eh, jo necessito una, una reparació eh, molts jornals que hi van per allà les, les les parets. Vaig, ser, eh, vaig veure un acte d'incivisme de de que estaven allà, quasi que trencaven les branques amb la presidenta de l'associació, vam anar allà, eh, escolteu, els pares, si plau, oi, oi, per favor, i encara van a se's van encarar, vull dir, clar, allò és allò, aquell barri es pots surs d'allà, és, diguem, eh, realment deprimit, deprimit perquè realment un barri que de de treballadors, uns que sortien allà, a roser de la tarda, pues doncs no, aquesta gent doncs no poden sortir, no poden sortir allà al carrer. A mí més, més el tema, ha dit, el problema de, de l'església és que és clar, hi ha ja problem de, de la comunitat gitana. Aquesta gent tenen molt, molt de problemes eh, amb, amb, amb la comunitat veïna. A més, estan preocupats també perquè veuen que hi ha un augment de la població gitana. si us estem conscients de que hi ha un augment de gent que arriba més aquí Figueres, del Sabll, alguns que venen des de França, suposo, amb aquestes noves lleis que volen treure des del estat francès i veuen que aquest augment de la població gitana pot portar conflictes. Per tant, en aquell moment, van focalitzar en vostè, van publicar en l'Ajuntament amb el tema cap de l'Eglésia, però aquí hi ha un re de fons que realment, eh, bé, jo suposo i l'aventació que vostè tenia potser tenia que vostè anat acompanyat amb un altre regidor de més experiència d'aquest consistori. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Barreu. Vol contestar, senyor Marqués? O, bueno, no, no crec, gràcies senyor president no crec que es tracti d'anar a un regidor de més o menys experiència eh, bueno, potser sigui sí, acompanyat però vull dir, no, no crec que, el sentit de que sí, va ser una, una reunió una mica, una mica, bueno, una mica pujada de tot. jo em, em, em remeto única i exclusivament al tema de l'església de l'Església evangelista que aquest problema eh, ja l'he dit que està solucionat en el sentit de que el propi pastor evangelista va veure que no es podia quedar allà on no era benvingut i els altres temes doncs, corresponen a altres àrees de l'Ajuntament del, del, del, del propi govern que sé que estan treballant, que estan treballant en, en aquestes matèries el propi senyor Iecora des de la, des de la Guàrdia Urbana i dos dispositius especials cada dos per tres en aquell barri però vull dir, pel que a mi em això Jo voldria fer-li una petita consideració amb el sentit d'anar en cura en fer aquestes afirmacions en les que a uh, l'increment de determinat uh, nombre de persones en un lloc concret uh, deriva en conflictivitat uh, i uh, posar en el mateix paquet que, i fer-ho amb un sentit molt pejoratiu per utilitzar una de les seves paraules en quant uh, a el que és uh, les infraestructures els serveis que es presten en aquell barri i uh, per tant que repeteixo crec que no és el més adient el fer aquest tipus d'afirmacions en el què s'imputen d'una manera genèrica determinats comportaments a col·lectius. Sí, senyor Borrego. Gràcies, sí, president. Molt breument. Uh, miri, uh, jo l'he citat molt clar. És a dir, uh, fa uns mesos el Roger Llecora em va dir que en convidaria els seus passejos setmanals pel barri del bon, barri eh uh, barri de Tritanus, barri de Sant Joan, uh, que ara estic esperant, no sé si és que ha deixat d'anar-hi. Jo sí que hi vaig i n'em que grup. Jo el convido a una sessió de tarot i troquem i vidrà. Ens acompanyarà. Estic segur que vostè la volta que jo vaig fer no l'ha feta, perquè em va donar una res. I, I si més s'escultat els veïns, com jo jo vaig escultat, Marodi no i la res. Miri, no és per dir que aquí no anem a criminalitzar Si el que no podem anar és amb el cid i la mà que tot el món no és bueno que to i que tots vinc cap aquí no, sabem el que hi ha per tant, no tothom bones paraules sinó que anem allà i veiem la realitat acompanyi'm, acompanyi'ns i ens donem compte, escolti els veïns com escoltem nosaltres i després, potser no és tan danat tot repatit, tot el món és bueno i... no. No, no, escoltem i veiem, jo ho vaig veure i puc dir-ho, molt bé, hi ha alguna altra intervenció que es vulgui fer, a la senyora Almedo? Gràcies. En quant a això dels locals, ja ho bueno, tenia aquí apuntat al doncs, carrer Sant Pau, que realment el del cinema les Las Vegas, després al carrer Col·legis com està, allà té el número 13, sen recorda que encara està pendent, i després, bueno, ara hi afegim també el que arribi a la FAN, que hi ha també dels locals que estan molt malament, a veure si es pot fer alguna cosa. I ara, a veure, seré, també una, seré breu un moment. Aquí va sortir l'altre dia eh, en el diari que posava la nova àrea esportiva, a veure, adjudicada fa dos anys a Figueres, està aturada i sense data, no?, Uh, si mal recordo, la tossió uh, preveia la construcció de nou pistes a la coberta del nou aparcament de l'hospital. No? D'aquestes nou pistes, havia sis uh, havien de ser per pàdel i tres més per la pràctica de, del tennis. A uh, llavors sembla ser uh, bueno, quedica l'adjudicatòria era custocionsroubau, i ho assumia per un import de 457.000 euros, el que suposava un estalvi a més de 150.000 euros sobre el cost previst al projecte inicial. Això no, cost, no, o sigui, no, no era cap cost per l'Ajuntament, sinó que era ells que assumien. No? A veure doncs, com està, si això està realment aturat i què ha passat no? en tot això, si sí, el senyor Quim Ferrer ens pot explicar una mica. Eh? Suposo que ja bueno, ja sap. No? Ja... Doncs el senyor Quim Ferrer la paraula. Bé, com ha dit vostè, al final s'ha aturat, els diners aquests han anat a parar per fer-ho del passeig nou i de moment doncs, no hi ha pressupost per, per poder tirar endavant, això d'esperar quan hi hagi pressupost i hi hagi diners per poder-ho tirar endavant, però els diners aquests han anat a parar per fer-ho del passeig nou. carrer Vilafant, efectivament, el senyor Quim Felip Bé, aviam el del carrer Coegit, eh? ja dius el carrer Coegit ja ja no l'últim plaer, ja ho veig ja vaig dir que al uh, carrer Coegit havíem arribat al procés final de, de allò, i que uh, una vegada ja havíem completat, ja per fer-ho subsidiàriament nosaltres, el el propietari, allò va passar en mans del, del banc popular, per tant ara em dou molt a mi mateix però que tornem a començar el procés si ens posem, fins podem posar d'acord i ells ara d'un moment ja ho hem començat però si podem posar d'acord telefònicament i ja podem arreglar-ho, o intentem ho intentarem. però el que no faré serà saltar-me el que diu la llei i esgotar tots els passes els, els, passos, els, els passos que que s'ha de donar perquè jo fer-ho subsidiàriament si és la grossa, no ho faré pas els hi debo i quan arribi al final doncs subsidiàriament ho tancarem ara, si, de, si fins ara ho podem arreglar o, o ens posem d'acord, perfecte però vull dir, jo aniré fent tots els passos que demana la llei amb el carrer Bioafán i altres estem fent exactament el mateix, vull dir, no, no només hi ha el carrer Coègit i així com el carrer Teresa o, o el carrer Coègit i alguns altres no ens han en sortim, alguns altres sí que ens han en sortit a seguida, per tant no és només n'hi un, n'hi ha molts de Sobars que estan en aquestes condicions i els tenis estan treballant A senyor Borrego gràcies senyor president l'última pregunta per eh, Bueno, com entenc el, el ROM, deia que si un regidor feia una pregunta i no se li contestava en el plaç, plaç a l'altre ple, se m'adonaria, contesta. En aquest en últim ple vaig preguntar eh, bueno, els motius d'haver agafat, bueno, agafat perdó, els serveis d'un gabinet de comunicació extern, el nom d'aquest gabinet, eh, la facturació d'aquest eh, fins al moment ara i per quines tasques. Eh, a dia d'avui no he rebut cap eh, comunicació per escrit, només una conversa verbal amb el cap de, de gabinet eh, la qual no és el que tinc que rebre i per tant eh, no s'ha complert el que marca el reglament jo dic que aquí tenim que complir tots el que es marca o si vostè o m'ho don ara tot aquest el que heu de dir o, bueno, o m'ho fan arribar però esclar hem passat un ple i no sé què tenen vostès entre cometes que amagar perquè bueno si tenen uns serveis de Gabinet de Comunicació, no crec que redactar un informe per part del cap de Gabinet tardem un mes, no sé, si sí, sí, en fulles podria, no sé quan tardem a dir aquest informe, però bueno, suposo que una, un nom i el, i el que han facturat i les tasques en tinc prou, vull dir, no, tampoc demano pas tant, crec que, bueno, jo si a l'empresa privada una persona tardés tant en fer un informe, no sé, moltes gràcies. Molt bé, senyor Borregó. Eh, entenc que vostè, tal com ha comentat, havia tingut una conversa amb el cap de gabinet eh, amb explicativa sobre aquesta temàtica i eh, reclama eh, per escrit aquesta resposta, que se li facilitarà. Eh? Que se li facilitarà. I té alguna qüestió d'afegir-hi? Diguin, senyor Borregó. No, a veure, jo dic que va ser una conversa perquè he que dir tota la veritat, però per exemple, aquesta conversa se'n va donar una petita part de la que de demano. Perquè ni se'm va dir el nom, ni el que s'ha facturat durant aquest any, ni per quines tasques. Se'm va dir concretament una tasca, però no el que jo he demanat. Per tant, aquesta conversa per mi com si no m'havies tinguda. Per tant, jo és tot el que he demanat i el que costa, el que vaig dir a l'antallor ple, i torno a dir. Però, sisplau, de que s'ha fes tal com marca el reglament orgànic municipal d'aquest Ajuntament. Molt bé, senyor Borrego. Entenc que vostè li devia reclamant al cap de Gabina que li facilités aquest informe per escrit o potser és que ell no va quedar prou aclarit, i, eh, repeteixo, llavors se li facilitarà aquesta informació en la mesura en què sigui procedent eh, donar-li. Si no hi ha cap més qüestió, s'aixeca la sessió.